Adică ne referim la influența pe care părinții pot și trebuie să o aibă în viața copiilor lor. După cum vă amintiți, data trecută am răspuns la câteva întrebări, am încercat să dăm un răspuns din experiența noastră de părinți. Fiecare din cei care suntem aici suntem și părinți, ne-a învrednicit Dumnezeu să avem copii de care suntem responsabili. Și încercăm să ne facem datoria aceasta într-un mod cât mai onorant pentru Dumnezeu și în același timp într-un mod în care pe ei, pe copii, să influențeze în bine în viitorul lor. Așa că în această dupamiază continuăm această discuție și fac așa o scurtă rezumare la ce spuneam data trecută, că se observă la copii tendința aceasta și idealizarea aceasta a părinților și până la o anumită vârstă Copiii devin, părinții devin idolii copiilor lor, le atribuie fie puteri paranormale. Dacă conduce mașina, băiatul îi spune că e cel mai tare șofer, că trebuie să bage viteză, că a mers foarte nu știu cum, dacă a ridicat o greutate. Cu siguranță cea greutate este cea mai grea de pe fața pământului și așa mai departe. Când cresc copii, lucrurile se mai schimbă. S-ar putea ca unii din noi să ajungem la stadiu de babac, moșneag și alte apelative de genul ăsta, Deși nu mi-ar place statutul ăsta, trebuie să recunosc că nu este exclus să ajung în poziția aceasta. Ei bine, ca să nu ajung în poziția asta, s-ar putea să fie nevoie de niște, să le spun, manevre. Nu manevre, este un termen nepotrivit, de niște acțiuni pe care să le fac acum, ca viitorul băieților mei să fie unul în care ei să gândească pozitiv, echilibrat și să se apropie de Dumnezeu. În ce măsură, discutam data trecută, în ce măsură acest desiderat este posibil și am ajuns la concluzia că, da, avem nu doar puterea și avem și chemarea din partea lui Dumnezeu să influențăm viitorul copiilor noștri și discutam puțin despre cum putem să influențăm acest viitor al copiilor. și am ajuns la concluzia că viitorul copiilor se poate influența prin uh, exemplu personal, prin uh, învățarea verbală, adică plantăm în ei anumite cunoștințe, chiar încheiasem cumva discuția discutând despre importanța pederției în viața copiilor. Ei, în această ediție pornim cumva de la ideea exemplului personal și aș vrea să provoc pe invitații mei, în măsura în care pot să ne ofere anumite informații, să ne vorbească puțin despre influența pe care ar trebui să o aibă viața noastră personală în viitorul copiilor. De ce? Dacă ne uităm la lumea în care ne înconjoară, lucrurile nu stau foarte rost. Bine, nu generalizăm, situație proastă poate să fie și în căsniciile creștine. Dar dacă ne uităm la lumea care ne înconjoară, să luăm un caz extrem, așa ca să înțelegem situația, un tată care fumează îi interzice copilului său să fumeze, un tatăl care este alcolic îi interzice copilului său să pună gura pe alcool un tată care este ușurat și curvară, interzice fiului său să vorbească cu fete și chestii de genul ăsta. Ei, dacă luăm ecuația asta și o reducem puțin, venim la viața noastră reală, poate nu ne aflăm în extremele astea, dar s-ar putea să vorbim într-un într mod nepotrivit, s-ar putea să relaționăm soț-soție într-un mod nepotrivit sau s-ar putea pe de altă parte să avem foarte mari griji la comportamentul nostru, deci să scriem o anumită informație pozitivă. Ce ne puteți spune în domeniul ăsta? Ce influență credeți că are modelul de viață în educarea copiilor? Adică, în ce măsură suntem responsabili pentru cum trăim? Ana? Vă spun și eu bună seara. Influența părinților în viața copiilor, spunea și data trecută, este crucială. Și aș reveni la exemplu care spuneai de un tată alcoolic sau un tată care fumează, chiar dacă îi spune copilului lui nu fuma sau nu bea, el o va face. Poate, nu știu. mi a venit gândul la cu privire la exemplul ăsta: că chiar dacă tatăl bea și nu îi spune copilului niciodată mă, tu să bei sau să nu bei, Chiar dacă copilul până la o anumită vârstă, să zic, urăște alcoolul din cauza scandalului și tot ce a făcut tatăl în casă sau tot balamugul care a fost, zice, eu niciodată nu o să fiu ca tata, eu și îl urăște. La un moment dat, dacă conflictele sunt mari, ajung și să iau unul pe altul de guler și urăște până la un moment dat, să zic așa, alcoolul. Însă după o perioadă, studiile arată că copiii proveniți din părinți alcoolici au foarte, foarte mare, până la, până la 87% predispoziție să devină alcoolici. Și m-am întrebat de ce? Pentru că o vreme a urât alcoolul și, și pe lângă faptul că au urât alcoolul, a avut posibilitatea să veadă în viața, în viața lui efectele dezastroase ale alcoolului. Și totuși, după o perioadă, ghilimele spune, spune știință, are predispoziția să facă ce-a făcut tatăl. De ce? Eu aș da o simplă explicație așa pe care mi-am dat-o eu și anume faptul că noi ca și părinți scriem în viața și în identitatea copilului nostru foarte multe legi cu cuvinte nescrise sau nevăzute. De multe ori îi spui, fii bun, fii așa, fii așa, dar de multe ori nu îi spui nimic și el scrii și scrii și scrii în caracterul lui. Și, și la un moment dat nu știi ce scrii. Adică noi putem să, să ne propunem, să facem pe copil să fie inginer, doctor, să vorbească frumos, să fie respectos. Sunt lucruri pe care sunt la nivelul nostru vizibil, în lumea noastră vizibilă, pe care o putem controla, cuantifica. Dar există și o parte a lucrurilor pe care noi nu mai putem controla sau nu mai vedem. Îi vedem doar rezultatele. Și ne dăm seama, eu am fost cauza. Și de asta mă gândesc foarte mult că... Influențăm copiii pe planul ăsta vizibil, dar și pe plan invizibil, în sensul că mai târziu ceea ce am sădit noi în viața copiilor noștri se va vedea. Și asta mă uit ca și de mic copil, nu după 15, 16, 20 de ani. Deci mă refer ca și copil mic, pentru că astea sunt, cuvint, să zic așa în ghilimele, legi scrise în viața copiilor care îl vor urmări tot restul vieții. Sunt persoane care se apucă să bea, tatăl fost alcoolic și sunt persoane care se apucă să bea de la 30 de ani, 40 de ani încolo. Când te aștepta la un astfel de om, bă, ăsta, un pic, sta, pui cu capul pe umeri, om, nu. Uite, cu ei și ceva decât a fost taică. Sau. Da, și până la urmă parc revine, o doză din taică, să parc o regăsești pe undeva pe acolo. Și te întreb de ce. De aia, pentru că noi suntem părinți și ne influențăm copiii. Da, mi-aduc aminte de un experiment pe care îl făcea, nu, nu mi-amintesc autorul cărții, este vorba, cred, de co codependenței, în care specialiștii fac fără lor, doi tineri care provin din familii de alcolici, dar se concentrează pe fată. Fata o singură dorință avea niciodată să nu lege o relație cu vreun băiat alcoolic sau care provine dintr-o familie de alcolici. Și a au urmărit-o pentru că era la terapie și la un moment dat la petrecerea de sfârșit de liceu, unde erau toți elevii din campusul respectiv, undeva la 800 de persoane. Fata aceasta avea să, să, să, să se lipească, să se îndrăgostească de cineva la prima vedere și ciudat face că în toată mulțimea aia de 800 de, de persoane s-au atras tocmai acele două persoane care nu trebuie să se atragă, deci tocmai simțit atracție tocmai față de acel alcoolic. Cum? Este mult de discutat și mult de explicat, un lucru este sigur. Părinții, într-adevăr, pot să scrie în viața copiilor lor și în varianta asta sau ideea asta mă face să tremur de multe ori pentru că eu pot într-un fel să le pecetluiesc soarta. Într-adevăr, este momentul și fiecare om este în postura de a alege înaintea lui Dumnezeu ce fel de viață trăiește, dar nu putem să ignorăm efectul pe care l-au părinții în viața copiilor. Mai poate să ne spună cineva ceva la acest capitol al importanței modelului sau al, al da, impactului modelului în viața copiilor. Revin tot la ce spunea Teo. Mi-a venit acum o gând și mă gândeam la poporul Israel când cineva din poporul israel aveau date legile, da? Și când cineva din poporul israel făcea un lucru contra legii, zicea să fie omorât cu moartea. De cu ce? Cu pietre, da. Cu pietre, cu moartea, da? Deci să fie omorât. De ce? Eu m-am gândit, știți de ce? Pentru că au avut un model să facă bine, dar nu vrut. Nu că nu știut. Și atunci, dacă nu vrei, îți mergi pedeapsa nu? Deci au avut modele. Au avut legea, au avut părinți, au avut, eu știu, unchi, mătușe, tot ce-o vrut și, și știu ce a fost bine. Și dacă nu făcea bine, era pedepsit cu moarte. De ce? Pentru că avea influența pozitivă, dar el cumva o ignora și vrea să facă contra ceea ce era. Și atunci zicea, astfel de oameni, îi dăm jos din popor. Iar alcoolicul pentru că a ajuns alcolic din cauza părintelui pe care l-a văzut alcoolic n-ar putea la rândul lui să dea vina pe părintele lui? Ur urmând acest fir, acest. Apropo, uh, eu știu care este răspunsul, dar ca să facem un pic o, o așa o. De ideea interactivă. Asta, un copil care vedea, un copil care își vedea părintele gol, trebuie să fie ucis cu pietre. Chiar dacă era vina părintele. Interesant chestia. Revenind la să răspund la Neluț, da, este o vină și Biblia spune, că îl voi pedepsi până la al până la al, și îl voi binecuvânta până la al câtilea neam. De ce? Pentru că există o vină în tot neamul tău. Și așa și este. deja deci că eu greșesc, va greși și copilul meu, și eu greșesc pentru că au greșit părinții mei. Este vina mea că am ajuns să greșesc. La un moment dat am o posibilitate de a alege și de a, vede, de a vedea ce au greșit părinții mei și să nu mai fac. Dar și ea o vină și eu am o vină. Pe fiecare din noi în vom da socoteala cu pentru alegerile noastre. Noi și pentru Biblia spune că pedepsește, ce pedepsește din neam? În neam. Și de ce nu mă pedepsește numai pe mine? Și de ce spune? Eu am stat de multe ori și m-am gândit că copilul născut din curvie până la nu știu cât, la neam să nu intre în adunarea Domnului. Ce vin avea copilul? Totuși vorbim aici despre Vechiul Testament. Da, Uităm că suntem tesameni. în Noul Testament. Eu unul nu sunt de acord, din câte înțeleg eu Sfânta Scriptură, eu nu cred că în ziua de astăzi Dumnezeu el mai pedepsește pe un om pentru ce din generația trecută. Nici eu, ca și om, nu consider că ar fi corect. Nu, nu și cred pedepsește. că nici Dumnezeu nu consideră așa. Nu, nu, vorba pedepsie, nu. e vorba de pedepse, e vorba de aceeași influență care ți o păstrezi. Deci, mai mult, eu cred că mai mult este vorba despre o consecință a faptelor pe care le facem Conce... și impactul acestora în viața copiilor noștri. Da, consecințele, care... da, dar să nu privim că Dumnezeu pedepsește până la al treilea sau al patrulea neam și binecuvântează până la al miilea neam. Totuși să ne gândim că lucrul ăsta este luat din legea că este din vremea Vechiului Testament și anumite lucruri le putem lua din, vrechea, din vremea Vechiului Testament și să le aplicăm la viața din ziua de astăzi, dar anumite lucruri. Ori noi am intervenit acum, suntem sub, sub legea Harului Lui Dumnezeu, sub legea Dragostei Lui Dumnezeu și eu personal nu, nu l-aș vedea drept pe Dumnezeu să mă condamne, de exemplu, pe mine pentru greșelile părinților mei. Și cred că Dumnezeu nici nu o face așa. Dar da, este le interesant. și tu, da, ești condamnabil. Mă refer la faptul că ei, adică părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au repezit dinții, mă refer la chestiunea asta. Nu mă refer la faptul că părinții au curvit și eu curvesc. Atunci e o chestie clară, dar da, tot așa, atunci nu mai putem zice că uh, pediapsa mea este cauzată de părinții mei. Nu, este cauzată de mine. Apropo de părinții au mâncat aguridă, copiilor li s-au strepezit dinții. Cred că are o doză foarte mare de adevăr în ea. Dacă ne uităm la anumite... Uh, chestii, hai să le spunem genetice, dacă le luăm da, așa. Nu, nu mă refer sunt la chestii genetice. Adică, hai din să fim oameni care, care au consumat alcool da. și au anumite efecte fizice în ei care nu. Nu, nu, nu, nu. Aici mă refer de, de liberul arbitru, de chestiunile pe care le fac eu în mod voit. Că, să zicem, o mamă în timp ce este însărcinată consumă droguri, alcool, fumează și nu știu ce, iar copilul iese handicapat. Asta deja este o altă chestiune. Cred că la asta se referea, mănâncă guride să te din dinții. Dar eu mă refer aici la faptul că face anumite, părintele face anumite acțiuni și copilul își va lua pedeapsa din partea lui Dumnezeu copil care, de altfel, nu are nicio vină. Nu, eu asta nu, deci nu în, îndreptățesc. Deci, în, în Noul Testament, fiecare om este responsabil de faptele și acțiunile pe care le face, dar, în același timp, într-adevăr, venim cu un background. Părinții noștri pot face anumite greșeli care pe noi care într-un fel să intre în contul nostru. Nu neapărat ca pedeapsă din partea Lui Dumnezeu, ci ca și consecință, consecință a unor erori, a unor greșeli, a unor păcate care au fost Ma, în viața un lor. Un părinte care să zicem că a fost uh, în timpul uh, reacției de la Cernobil, radiat și uh, copilul care s-a născut după el a venit cu malformații congenitale. Asta deja e un alt domeniu. Eu mă refer strict Ar... la chestiunea legată de, de, de păcat, un păcat da, uite, făptuit. Uite, uite, hai să luăm un alt exemplu. Părinți copii, părinți care și-au permis la un moment dat să curvească și au ieșit în afara căsătoriei, s-au născut copii, părinții lor sunt, sunt necăsătoriți, să zicem că au, fost, au ieșit din cadrul căsătoriei, s-au născut niște copii care vor trage consecințe toată viața lor că sunt născuți din flori, cum se zice va fi stigmatizat toată viața. Bine, acum nu mai este așa o mare problemă asta, trebuie să recunoaștem că multe, în multe căsnicii, nu știu, în multe cazuri, copiii ajung pe lume din, din cauza la chestii de genul ăsta, dar granița este foarte fină, n-am putea să spunem nici că cu hotărâre absolută, da, nici cu... No, Dumnezeu un... îți lasă niște, niște consecințe în viață, ceea ce semeni aia cu legi, Categoric. e adevărat, dar... Dumnezeu vrea să lase un anumit fir al evenimentelor să aibă loc, însă anunț, nu vreau să înțeleg, eu personal nu vreau să înțeleg că Dumnezeu pedepsește în mod voit pe cineva pentru ce a făcut altcineva. Că este o consecință, că este o urmare, Dumnezeu poate să o îngăduie. Dar nu, să nu înțelegem îngăduința asta ca pe o chestiune pe care Dumnezeu o spune clar. De acum înainte, părintele, tu ai păcătuit, copilul își va lua pediapsa. Eu nu cred că Dumnezeu este incorrect. Din punctul meu de vedere, asta este o chestiune de incorrectitudine. Vă provoc la o dezbatere fix pe tema asta la o viitoare. Spune, da, te rog. E clar că stabilim modele, stabilim modele de viață și... și modelăm copii, mintea copiilor efectiv. Ai adus, ai adus vorba de, de căsătorie, de divorț. Am văzut foarte recent un film făcut de un, un regizor destul de tânăr, 30 și ceva de ani, uh, care vrea să scoată în evidență exact uh, copiii proveniți din familii destrămate, copii care acum deja erau adulți. Uh, aproape niciunul n-a reușit să aibă o căsnicie de durată și interesant că la sfârșit, la sfârșitul filmului când se derula genericul fiecare din actorii filmului respectiv din producători, din stafful tehnic spuneau sunt cu tare, am 30 și ceva de ani sunt la a treia soție, sunt cu tare am nu știu câți ani, sunt la a doua da. căsătorie părinții mei au fost împreună atâta timp au divorțat, n-am înțeles niciodată de ce dar Aia m-a făcut să, să mm. cred că, pur și simplu, căsătoria este, din start, o, mm -hmm. o, o ratare. Deci nu, nu există să, să menții da. o căsătorie. Și, într-adevăr, asta e consecința modelului pe care ei l-au văzut. Și în legătură cu ce spuneai tu, Neluțu, totuși, consecințele rămân. Consecințele rămân și rămân exact din motivul ăsta, pentru că este un model care... Nu că ți-l asumi ca uh, o draslă, dar pur și simplu ți-i tipărit în minte. Mintea ta e așa e setată. Da. Și dacă cineva nu te și nu te dacă nu ești, exact, exact. sau nu te descoperă, Asta tot drumul, te duci. ăla singurul drum pe care tu îl da, știi. Da, exact. da, da. Eu am exemplul personal. Tatăl meu a fumat în cameră și aproape de dormitorul nostru, al meu și al surorii mele, până am plecat până a murit el de cancer pulmonar uh, și când uh, am fost în liceu cu prietenii am luat țigara în gură, direct, am știut ce trebuie să fac nu m-au surat gâtul, cum se plângeau alții și toată viața am, uh, am avut așa a trebuit să mă stăpânesc și să-mi controlez instinctul de a băga țigara în gură, pur și simplu era ceva foarte natural și firesc uh -huh. până când uh, m-am întors la Dumnezeu și am scăpat pe lângă altele și de... Da, iată o, o mărturie asta. pe direct în privința asta. Într-adevăr, sunt chestii care... Deci sunt momente în viața omului în care Dumnezeu îl cercetează într-un fel sau în altul, dar sunt oameni care nu fac click la, la chemarea la care, pe, la care Dumnezeu, pe care Dumnezeu o face sau sunt persoane care în viața cărora intervin anumiți oameni și le spune mă, vezi că tu faci așa pentru că... Și acolo, iarăși, omul poate să zică da, mă, ai dreptate sau nu, nu ai dreptate. Ideea este că putem să mergem foarte natural, cum spunea Mihaela, a, sur, a surprins chiar, a pus fleșul chiar pe, pe chestia asta, ni se pare perfect natural să facem ceea ce a făcut tata sau mama. Și acum, referitor la ce spuneai Dani cu căsătoriile este dezastru. Deci, situația, studiile sociologice arată că dacă... Părinții au divorțat, copiii respectivi au de șase ori mai multe șanse să divorțeze în căsniciile lor, la rândul lor. Sunt niște consecințe care există și, într-un fel, dacă cineva nu intervine în viața copiilor noștri, îi condamnăm. În Epistola către Efeseni, în capitolul 6, versetul 4, Cuvântul lui Dumnezeu zice așa Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mostrarea și învățătura Domnului. Uh, acum, dincolo de ce credem că se propagă consecințele sau urmările păcatului în generații sau nu, Dumnezeu vrea să zică în mod foarte clar dacă ești părinte învață-ți copilul principii bune, dă-i un exemplu bun în viață și atunci știi sigur că dacă este pe un drum bun, dacă are o învățătură bună, atunci va fi pe un drum bun. Deci nu, nu întărâtați la mânie pe copiii voși și m-am gândit de multe ori, oare cum l-aș putea întărâta eu pe copilul meu la mânie? Nu, nu că aș fi căutat să-l întărât eu la mânie. Dar, dar am reușit de multe ori fără să caut. Nu aș fi căutat, nu am căutat. Așadar, m-am gândit de multe ori ce înseamnă întărâtarea asta a copilor la mânie. Oare e vorba de mânia lor personală? Oare este vorba de o mânie cu titlu generic? Poate chiar... Mânia care stârnește mânia lui Dumnezeu, un comportament care nu este adecvat, oare în ce fel uh, putem să interntăm prin exemplul nostru și prin acțiunile noastre pe copiii la mânie? Ideea este că oricât am stat să, să disecăm versetul ăsta și învățătura care reiese de aici, să o disecăm așa pe bucățele, până la urmă concluzia este una singură. O trăire corectă și curată pe toate domeniile vieții. Uh, va oferi șansa binecuvântării uh, pentru copiii noștri. Am zis, șansa binecuvântării. Nimeni nu poate garanta da. că al tău copil va alege calea cea bună. Și vedem în Sfânta Scriptură, mai ales pe parcursul Vechiului Testament, o grămadă de exemple ale unor oameni care au știut să-și păstreze viața curată iar copiii au luat-o cu totul și cu totul pe, pe delături. Și numai am vechiul vedem în, în timpul nostru în care trăim o grămadă de zi E zi adevărat, zi, dar, dar raportându-mă strig la scriptură, că ceea ce uh -huh. vedem în ziua de astăzi este de-a de dreptul halucinant. Este de-a dreptul halucinant. Uh -huh. Problema este că găsești uh, uh, tot mai greu oameni uh -huh. care să... Se vrea să se apropie de Dumnezeu și uh, chestiunea asta să se păstreze măcar o generație, dacă nu, să se transmită cum era vorba înainte din tată în fiu și bunicul să-l învețe pe tată și tata să-l învețe pe nepot și eventual nepotul să vină la bunic și să spună, hai învață-mă cum să trăiesc, pe cum îi place lui Dumnezeu. Deci, chestiunile astea sunt atât de uh, puțin vizibile și atât de rar întâlnite în ziua de astăzi, încât nici nu mă mai uit măcar la... la experiența zilelor noastre. Mai degrabă mă uit în paginile Sfintei Scripturi pentru că îmi place, îmi place foarte mult să mă uit în Vechiul Testament și să analizez din punctul ăsta psihologic omul, să văd, să văd ce face de fapt omul, să văd cum, cum se relaționează cu alți oameni și cum se relaționează cu Dumnezeu. Ori întăritarea asta la mânia copiilor noștri poate să însemne că nu-i faci mofturile și atunci el se mânie pe tine, chiar copil de 2, 3, 5 ani, nu e nicio problemă, că are niște nervi de rămâi uh, uh, absolut șocat. Dar uh, mă refer la, cred că totuși este vorba de ceva mai mult. Și întărătarea asta la mânie poate să fie o conotație mult mai, mult mai amplă, mult mai largă. Faptul că îi dai unui copil un exemplu prost, odată prin trăirea ta, după aceea îi dai o învățătură greșită Și ceri totuși să trăiască sfânt? Poate că nu i ceri Poate că nu îi ceri Ideea este că tu ca și părinte îi crezi toate condițiile să meargă în râpă uh -huh. Deci, odată prin exemplu personal că străiești tu viața într-un mod absolut uh, ofensator pentru condiția umană După aceea îi dai, pe lângă trăirea ta îi dai chiar și învățător Băi, dacă îl vezi pe cineva că nu știu ce Fură-mă și tu mă, ia-mă și tu, să ai și tu mă dacă vezi că ăla strigă la tine, bagă mă în pumn în asta, nu? Și ce ești, mămăligă? Sau chestiuni de genul ăsta. Cum îl înveți pe copilul ăla? Ăla nu știe să ierte, ăla nu știe să întoarcă privirea în altă parte, dacă e nevoie. Cum, cum este să ai un copil de câți ani, Evi, De șapte, opt ani și să-i pui paharul cu vin în, în mână. Să zici, ia mă și bea. Da. Cum este? Din păcate sunt șaseni. Am, am văzut. Da, da, da. Știu, am văzut cunosc astfel de oameni nu mi se pare străin de loc ce spui. Dani? Mă gândesc că poate uh, a încălta copilul la mânie să nu însemne uh, a fi ipocrit, adică pur și simplu să, să îi spui, uite, așa e frumos, așa se face, așa e civilizat. Așa, așa îi place lui Dumnezeu. Asta aștept de la tine. Asta aștept de la tine. Și tu să fii pe de-andoaselea în tot ceea ce îi spui. Și asta ar putea, într-adevăr, să-l întărâte la mânie. Adică cum tu îmi ceri mie așa ceva și tu ești exact pe dos. Pe dos. Iarăși revin la modelul pe care îl tămă, Învață pe copil calea Domnului și la bătrânețe nu se va abate. De ce? Tocmai la bătrânețe, nu o să înțeleg. <fie> nu o să înțeleg, nici eu probabil nu o să înțeleg, dar rămâne trasat în mintea lui legea Domnului. Și eu sunt un exemplu în privința asta. Strigă, strigă în adâncul tău legea lui Dumnezeu și Dumnezeu te întoarce din o Da, iată cât de important ca părinți să să-și îndeplinească minirea. Evi. Mă gândesc că suntem aici o generație de părinți tineri care modelăm o lume ce nu va exista decât peste câteva decenii. Și am găsit un veset în Psalmul 127, bine cunoscut de mulți dintre noi, care spune Fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fii făcuți la tinerețe ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu el. Cu ei, pardon. Uh, Psalmul spune despre copiii noștri că sunt a idoma o săgeți. Dar ce face o săgeată? Îndeplinește un scop. Țintește bine. Exact. O săgeată ajunge. este atunci când uh, mama se mânie pe tata și ia săgeata nu, și... Nu, pac. Da, nu. E un sens de a folosi săgeata. Într-adevăr, se poate și așa. Este săgeata ajunge într-un loc în care noi nu putem ajunge și își îndeplinește bine scopul, da? Și cu milenii în urmă, săgețele erau folosite, adică inventarea arcului a făcut ca săgeata să schimbă pentru totdeauna înfățișarea războiului. Sunteți de acord, nu? Da. Și pentru prima oară, un războinic putea influența desfășurarea unei lupte de la mare distanță și în mod similar, copiii noștri sunt singurul mesaj trimis de noi unei lumi pe care nu vom vedea niciodată este în singura măsură prin care putem influența o lume aflată la distanță. Cândurile da. acestea, vă mărturisesc, le-am găsit într-o carte foarte frumoasă, Darul din Cess, scris de scrisă de David Jeremiah, și mă gândesc cum putem, cum zicea și Tuteo, să putem influența noi viețile copiilor noștri. Pentru că un studiu arată că dacă noi ca și părinți creștini luăm copiii noștri la biserică și ducem să participe la serviciile divine, Șansa ca ei să devină creștini este undeva de 70 și ceva la sută. Când doar unul dintre părinți este creștin și duce copilul la biserică, șansele acestea, acestea scad, pentru că pă, copilul deja este împățit în două. Ce se aleagă? Ce face mama sau ce face tata? Da, este interesant exemplificarea asta cu săgeata. O veni să completeze, poate era util să vină mai, mai devreme un pic comparația în scriptură cu săgeata întotdeauna m-a frapat și a fost interpretată eronat de multe ori am auzit atâtea interpretări eronate de frați neprihăniți care erau neprihăniți doar pentru că aveau 14, 15, 16 copii și care foloseau săgețile ca să-i străpungă pe cei care aveau mai puțin și ei credeau că la asta sunt folosite săgețile în, în adevăratul sens al cuvântului pă, copiii noștri pot schimba viitorul lumei. Adică putem să trimitem în societatea de mâine care va fi pervertită. Deci nici măcar nu pot să-mi închipui cât de pervertită va fi. Putem să trimitem niște oameni integri. Dar, sincer, mi milă de ei. Deci nu știu, nu știu în ce măsură, dar în același timp nici nu pot să pun la îndoială planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate să facă din acești copii pe care noi îi vedem vulnerabili în viitorul apropiat și sau au depărtat îi vedem că vor avea de suferit cu asemenea optică, îi vedem miși și slab. Dumnezeu spune că trebuie să te norul pe mugurul care, focul care arde, nu-l stinge și mai mult Dumnezeu are la, la dispoziție puterea, puterea sa de a schimba lumea. Ideea este, eu îmi fac treaba, adică trimit în viitor, pentru că trimit în viitor, trimit în viitor un om, ce fel de om? Știi care e chestiunea? Noi îi privim pe copiii noștri, Uh, oarecum și eronat, știi? Că îi vedem veșnic, având un an, doi, când noi ducem pe brațe, uh, le schimbăm pampersul, le dăm mâncare noi cu lingurița, copiii noștri cresc. Ei vor deveni adulți. Și la fel cum noi uh, ne-am luat zborul de la casa părinților noștri și am început să facem și noi ceva și să schimbăm oarecum lumea din jurul nostru și lumea din noi, Așa vor face și copiii noștri. Noi îi vedem așa de vulnerabili și e adevărat că lumea asta așteaptă să îi înghite. Să inghită. Ca așa, așa îi lumea asta. Nu ai ce să aștepți bun de la lumea aceasta, într-adevăr. Dar, pe de altă parte, există Dumnezeu care poate să le dea un sprijin atât de puternic încât să-i țină în picioare, iar, în plus, și ei pot să devină niște oameni adulți integri, oameni cu principii, oameni care să știe să-și modeleze propria lor viață, așa după cum vrea Dumnezeu, oameni care să poată influența lumea din jurul lor, în așa fel încât să fie plăcuți lui Dumnezeu și ei și să poată să-i ajute și pe alții. De asta, perspectiva este sumbră, e adevărat, dar totuși dacă e să, să ne schimbăm un pic și noi lentilele prin care îi privim pe copiii noștri, putem să, vede, să vedem în ei potențialul Deosebit. Deocamdată îi vedem ca pe niște copii, așa suntem noi, chiar dacă ei au crescut, eu am băiat care face 14 ani, dar îl văd tot ca pe unul de 2-3 ani, știi? Că încă parcă nu, nu, nu pot să înțeleg că a crescut, dar nu mai este de 2-3 ani, el nu mai are nevoie de mine așa cum a avut în urmă cu 10 ani. Da, mă refeream în mod deosebit nu neapărat la capacitatea lor de a face față pentru că sunt convins că fiecare din noi, dacă își trăite viața aproape de Dumnezeu, are capacitatea asta. Mă refeream cel mai mult, mă refeream la, la ceea ce se întâmplă în viitorul, în viitorul lumii. Practic, ei vor trebui să aibă o putere mai mare decât mine. Copiii mei vor, vor trebui să aibă o putere mai mare decât mine la modul în care se desfășoară lucrurile și unde va ajunge societatea mâine. Practic, trebuie să fie antrenați mai bine ca mine, să fie mai integri decât mine, pentru că altfel, dacă vor fi exact ca mine, s-ar putea să nu reziste. Și atunci, așa, concluzionând un pic ceea ce ai spus acum în ultimul tău enunț, oare suntem noi conștienți? Pe aici cu ce, Cu ce ne confruntăm și ce avem noi de muncă? Da. Da. și de asta am și pornit o astfel de emisiune și de asta am pus astfel de întrebări, pentru că această emisiune să fie și pentru noi și pentru cei care ascultă un fel de zgâlțială, de uite-te, uite-te, trezește-te, vezi care este influența ta, care este aportul tău, că poți, într-adevăr, Dumnezeu poate să folosească copiii noștri, dar cred eu totuși că situația este mult mai bună dacă noi ca părinți ne aducem aportul și creștem niște oameni integri, să nu se mai lupte și cu complexele din trecut și cu vinovății și cu tot felul de tentații pe care le-au văzut în mama și în tata și așa mai departe, cred că ar putea să... să... Deci lupta lor viitoare ar fi mult mai ușoară dacă noi ne-am face parte. Vă propun să trecem la încă o întrebare, cumva a fost atinsă de Dani, referitoare la căsătorie. Și întrebarea pe care vreau să vă adresez este dacă putem modela și influența în bine și relația lor de după căsătorie. Și acum se întâmplă un amănunt. Părinții și în ziua de astăzi au așa o... Tentație, înclinație, dorință, inițiativă să influențeze viața copiilor lor după căsătorie. Dar într-un mod nepotrivit, băgându-se între ghilimele, ca să înțelegem termenul, în viața lor de căsătorie, în deciziile pe care le au și dacă băiatul sau fata, nu, hai să mergem mai departe, soțul sau soția nu au cordonul umbilical tăiat, mama și tata, oia care sunt mai puternici din, din cei doi, vor tăia și vor spânzura și cei doi vor fi un fel de uh, mince de ping-pong care sare dintr-o parte în alta sau măcar unul din ei, atunci e și mai grav. Ei, vreau să vă provoc să discutăm dacă putem să modelăm și să influențăm în bine relația lor de după căsătorie până la căsătorie. Ah, e un subiect tare sensibil, trebuie să recunosc. Așa mă gândesc că cel mai probabil primul în familia noastră, primul care o să vină la căsătorie o să fie Robert. Și atunci mă gândesc că dacă el o să se căsătorească, în familia noastră o să apară o noră. De-abia aștept să-i modelez viața. <laughs> am făcut, bineînțeles, o glumă. Știi, am stat de multe ori și m-am gândit că... Um, îmi va trebui multă înțelepciune și de fapt ne va trebui amândurora și mie și soției mele multă înțelepciune să știm să vorbim atunci când va trebui să vorbim să știm să tăcem atunci când va fi, va fi necesară tăcerea să știm să le lăsăm viața în mână în așa fel încât să ia ei decizii noi să fim... Cred că cea mai bună viziune asupra lucrurilor va fi uh, pentru noi să ne vedem așa în umbră. Persoana, persoanele care știu să-i sprijinească atunci când dau să cadă, să fim oarecum așa pe post de proptea, să se poată sprijini, nu să fim noi cei care trăim viața. De altfel, de multe ori am stat și am vorbit cu băiatul meu și am spus eu nu vreau să trăiesc viața ta. Nici nu vreau și nici nu pot. Tu ai o viață pe care tu trebuie să trăiești. Tu nu poți să-mi trăiești mie viața, iar eu nu pot să o trăiesc viața ta în locul tău. Asta este, asta este dreptul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Nu, eu nu ți-l pot lua. Din păcate se fac multe greșeli și, și noi greșim, da? Încercăm să trăim noi... În locul copiilor noștri încercăm să i modelăm așa după cum credem noi că este bine. Acum, e adevărat, copiii până la un anumit moment în viață nu știu ce să aleagă. Trebuie să i conduci, trebuie să le spui anumite principii, trebuie să le dai un exemplu personal. Dar la un moment dat, copilul trebuie să aleagă pentru că știți ce a făcut Dumnezeu cu noi. Ne-a dat posibilitatea să alegem. Că alegem bine, ca alegem rău. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea aceasta. Mă doare ca și părinte să stau să mă gândesc că uh, copilul meu poate să fac alegeri greșite, dar i-am spus, i-am spus, eu nu pot să trăiesc viața în locul tău. Tu poți să faci prostii sau poți să face lucruri bune în viață. Eu încerc să te educ, încerc să-ți dau învățătură, dar până la urmă, știi care e chestiunea? Tu ești liber, tu, tu poți, dacă vrei, te duci la școală și dacă vrei, poți să dai copiatră în geam și îl vei sparge geamul respectiv, pentru că eu nu pot să fiu alături de tine 100%. Uh, văd deja pe ceilalți parteneri de discuție că și-au luat microfoanele în mâini nu știu, mă aștept meni. să fiu pus la zid <laughs> din tot, în tot ce am zis doar o, o, o singură remarcă, nu vreau să fiu înțelet greșit, dacă cumva la asta v-ați gândit toți uh, nu am dat uh, nu am vrut să-i dau un, prin aceasta copilului meu un imbold la face rău ci mai degrabă am vrut să-l fac să înțeleagă că el are viața în mâini Poate că, poate că nu și-o va lua acum, dar poate peste 4, 5, 6 ani chiar o va lua în mâini în propria viață și va spune uh, aleg să trăiesc pentru Dumnezeu așa cum ai învățat sau aleg să fiu drogat, să fiu rebel, să mă împotrivesc la tot ceea ce este în jurul meu și la tot ceea ce m-ai învățat tu ca și părinte. Da, Alegerea va fi, va fi strict a lui, lui. Pentru că Dumnezeu a lăsat și noi libertatea de a alege da. eu zic că pe la vârsta de 20 de ani deja nu prea mai avem ce modela la ei, am avut 20 de ani la dispoziție dacă nu ne-am făcut datoria e cam târziu să ne trezim atunci și, și noi am învățat din greșelile noastre și cred că și ei au dreptul să învețe din greșelile lor dacă nu sunt mari deși nu noi n-am vrea da să, corerea, să treacă pe acolo nu... Nu să da. insistăm. Eu, așa, da. așa mi-am propus mie o expresie. Ăsta e sfatul meu, dar tu faci cum crezi tu, voi doi, faceți cum credeți voi. Și socra mea are vorba asta și am apreciat că niciodată n-a insistat să impună să da, luăm noi. Doi. Eu zic că e, eu am fost destul de matură la 20 de ani. Încă. Și mai devreme am. Sper că și copiii noștri, <laughs> când se vor căsători, vor fi la fel. Pe logica, lucrurile care se întâmplă acum ar trebui să fie mai maturi la 20 de ani, exact. că uitați-vă cât de repede se maturizează. Dani? Da, exact. Poate că perioada de modelare e mai scurtă de până la 20 de ani. Da. Uh, cred că este ceva în natura noastră. E natura noastră coruptă de păcat, care... Uh, se manifestă în felul ăsta noi. Învățăm numai dacă ne dăm cu capul de pragul de sus. Asta e altă vorbă de a lui Maică mea care uh, da. sunt o și în viața mea. <laughs> uh, dar vreau să spun cum putem concret, cum am putea modela uh, sau cum am putea să-i pregătim uh, pe copiii noștri pentru, pentru căsătorie. Uh, spunea la un dat fratele Wurbrand că uh, cel mai mare război purtat în omenire, e războiul din familie, e războiul dintre soț și soție. Așa este. Cu cât războiul ăla e mai mic, cu atât șansele ca trasele noastre să aibă căsătorii frumoase sunt mai mari. Să nu ne fie greu niciodată să ne mângâiem soția sau invers soțul, Ajungem și acolo să îmbrățișăm, să vadă copiii lucrul ăsta, să vadă iubire, să vadă dăruire, să vadă con lucrare bună. Asta înseamnă să îi arăți exact cum trebuie să fie armonia în, în, între soț și soție. Te rog. Am vrut să spun, să completezi la lista ta ajutor la bucătărie. A fost sigur, da. <răși> Dani, să, să înțeleg că ai... Așa, din privirea Mihailei, am înțeles că astea a fost doar principii teoretice sau au fost chiar și practice? Nu, la capitolul mângăieri și îmbrățișeri nu sunt deficitar. <laughs> da, dar la bucătărie, la da? bucătărie sunt prezent. <laughs> da. Este, este interesantă discuția și mi-a plăcut că Neluțu Sanfit să ne spună că va încerca să nu influențeze, voi ați completat să nu influențeze dar, totuși, aș vrea să ne referim în, în, perioada, în minutele care ne-au rămas la influență. Adică, uh, Dani a atins puțin și aspectul acesta. Ok, cum putem să influențăm viața copii, de căsătoria copiilor noștri până la căsătorie? Adică, ceea ce spuneai tu mai înainte, îmbrățișare, afișarea tandreții și a afecțiunii, este un aspect extraordinar. De ce spun lucrul ăsta? Uh, un studiu recent, poate nu are legătură cu discuția noastră, dar este, este important de specificat asta ca să înțelegem, a demonstrat că din, în ce privește homosexualitatea, toți au un element comun, foarte puține excepții sunt. Relație proastă acasă sau crescut de un singur părinte. Este o consecință a, a unei proaste relații în casă. Asta mă face să cred, și nu doar asta, sunt tot felul de studii pe temele astea, mă face să cred că putem să influențăm viața lor de căsătorie până la căsătorie, adică acțiunea noastră, cum spunea Mihaela, trebuie să aibă loc până în momentul în care îți spune ce-au tata, ce-au mama, așa, bine, după aia, iarăși, e nevoie să fii undeva, dacă are nevoie de tine și o da cu capul de sus, cum spuneai, să fie cineva acolo totuși. Nu mai poți să mai faci nimic, poate, câteodată, dar măcar să l ții în brațe. Așa, dar avem anumite chestii care le facem până la căsătorie și unele din ele, cum spunea citatul respectiv de Wurbrand, unele din ele sunt în mâna noastră. Adică putem să influențăm viața lor de căsnicie în bine sau în rău. Săptămâna trecută, sper că nu greșesc, am avut un cuplu în consiliere care a spus, ok, noi am vrea să nu ne căsătorim. Vrem să trăim viața, și erau din biserică. Vrem să trăim viața, dar să nu ne căsătorim. Eu, spunea băiatul, am avut o familie praf și pulbere și au fost chin și plânsul și scrisnirea dinților acasă. Fata tot așa spunea, avea, a fost căsătorită mai căsă de trei ori, doi dintre tați au fost abuzivi și i i pobătut-o și mie nu -mi trebuie, noi nu vrem să ne căsătorim. Dăm, și... dăm voie să spun o chestiune și eu, aș vrea să mă duc la Kaufland să mănânc bine și să nu plătesc. Da, dar este vorba despre influența aici. Eu nu, nu discut de decizia lor, că asta e strict problema lor, ce vor decide, ce vor face, ce am putut să fac este să le aduc în față și consecințele unei astfel de acțiuni. Va fi decizia lor. Însă, însă, vreau să, să scot în evidență faptul că un anumit background a determinat un anumit tip de gândire cu privire la căsătorie. Acum, dacă stau și mă uit în relația mea cu soția mea, îmi dau seama că de modul în care relaționez cu ea depinde, într-o mare măsură, modul în care băieții noștri vor relaționa cu soțiile lor și optica pe care vor avea. Ca o concluzie la ceea ce spuneai și ce au fost până acum e că copiii sunt în familia noastră până la 20 de ani. Noi influențăm direct prin viața noastră, da, până la 20 de ani. Însă după ce pleacă din familie, rămân cu exact cum spuneau, cu backgroundul ăla pe care noi l-am sădit. Deci noi le influențăm viața până la, și la 40 de ani și la 50 de ani. Nu am dat noi seama ca la cupeștele de ce ai tăia capul și coada. Deci înțelegeți, deci, ei, noi trăim pe niște suporturi care le-am clădit în copilărie. Însă mă întreb, cum zicea Teo, dacă mm. mai putem să ne ducem la ea acasă să vedem, a, n-ai mătura pe jos, mătură, vezi, pală, fă chestii de gen. Eu zic că vom face sau nu vom face lucrul ăsta în funcție de cât de maturi ne-am crescut copiii și cât de maturi suntem noi. Nu, nu mă refer la ei dacă vor accepta sau nu, aici ține doar de maturitatea noastră și de cât de copii suntem și noi la rândul nostru. Și, și mai este o chestie în ecuația asta. Cât de... Apropiat suntem uh, față de copii. Adică dacă, dacă ai creat o relație din aia de subordonare, atunci uh, dacă te duci la 40-50 de ani la el și îi zici păi, tu nu dai cu mătura așa, atunci o să-ți o întoarcă vorba asta așa de urât, dar dacă relația este una de prietenie, adică să-i fii în același timp și prieteni și pur și simplu să te simtă atât de aproape, nu se supără pe tine. Adică dacă mi mea vine, mai strânge și toilea... Poate vin musafiri la voi când nu te aștepți. Ok, nu mă supăr pe mm -hmm. ea, că știu că așa e mama și o iubesc și așa au fost întotdeauna și am fost prieteni bun cu ea întotdeauna și sunt. Dar contează foarte mult să fii și, și prieten da, cu Și Ideea este ce putem face astăzi, pentru că într-adevăr viitorul depinde doar de prietenie, cum ai spus. Exact. Din toată relația de uh, subordonare uh, a copilului față de părinte, după căsătorie, singura chestie care rămâne este prietenie. Prietenia, Dacă evident. nu este prietenie, nu mai rămâne absolut nimic. Să nu uitați încă un element în această ecuație, dacă tot vorbim de căsătorie. Da? Copilul nostru va intra într-o relație de căsătorie cu o altă persoană. categoric. Deci, am auzit de cazuri în care relația a fost bună în familie, dar de când s-a căsătorit cu aia, sau cu ăla, sau cu ăla relația s-a stricat, pentru că ăla sau aia a știut să-i ține pe părinți așa mai, mai mai departe. Bine, asta, Bine, asta este... nu este de condamnat. Eu asta... cred că părinții trebuie să iasă din viața copiilor și să l lasă să crească viața. Asta nu, am... este, nu este un argument uh, suficient, uh, suficient de puternic. Am zis doar așa să facem o, o, mică, adăugi, o mică adăugire. Acum, chestiunea, într-adevăr, uh, influențele sunt și până la căsătorie, influențele sunt și după căsătorie. Contează foarte mult felul în care am învățat felul în care le-am arătat viața, până la momentul în care fac ei alegerea aceasta da, de a se căsători. Și totodată este, eu zic că este un, un, un timp definitoriu și după ce se căsătoresc. Și atunci poți să intervii în viața copilor, nu numai prin ceea ce ai pus înainte, ci și prin ceea ce vei trăi și felul în care le vei da sfaturi în continuare. Da, bine. Atunci, după căsătorie, singura manieră în care poți să intervii este dacă te solicită ei. Dacă ai intrat tu peste ei, deja ai intrat peste autoritatea unei familii și cred că este greșit. Oricât de bun ar fi intenția. Sau dacă reușești să intri ca pe fereastră. Da. Adică să fie plăcut, să fie neabuziv de și de scurtă durată. <laughs> Haideți să vă spun ce cred anumiți părinți când le zboară cu din cuib. Unii zic, vai, vom fi foarte singuri. Și cad într-o depresie. Alții spun, Doamne, Dumnezeule, ca cadă o lună de miere. Se bucură. Și cad Și alții spun, schimbă cuietoarea de la ușă, vor reveni tot timpul. Adică abia așteaptă să plece. E trist că unii se bucură așa. Cred că niciuna din variante nu este tristă. Eu cred că trebuie să rămână o relație ok, trebuie să rămână o relație de prietenie între cei doi. Dar nu să schimbe totuși la Depinde de cum ai crescut. Uh, nu, dar dacă e să ți calce foarte des în casă, iarăși înseamnă dacă că te ceva... că calce foarte des păi în casă deveni... înseamnă căs depinzi de tine și nu e, înseamnă bunic, că iarăși nu e bine. Vei deveni bunic și atunci tot timpul vă ciocă la ușă, au nevoie să stea cu. Dar pe să pe mă lase în pace un pic <laughs> ca și bunii, să mai poți mai și respir un pic. <laughs> da, iată Iată câte valențe are, are problema asta a, a influenței pe care avem în viața copiilor noștri și sunt convins că doar zgâriem pe la suprafață, pentru că de fapt lucrurile ar putea fi luate multe din ideile care s-au auzit și ni seara asta și în emisiunea trecută pot fi luate și disecate în amănunt pentru că lucrurile nu sunt sensibile, adică viața, influența pe care o exercităm în viața copilor noștri este una care se produce zi de zi, oră de oră, în permanență scriem acolo, conștient sau inconștient, voit sau nevoit, se scrie ceva acolo și în consecință toate, toate discuțiile astea sunt mai mult decât insuficiente și emisiunea asta s-a vrut a fi mai mult un semnal de alarmă. Iată, mai avem 10 minute 5 minute, de fapt, din emisiunea aceasta și aș vrea să concluzionăm eventual care dintre voi aveți anumite anumite, nu știu, sfaturi, idei, propuneri pentru părinții care ne ascultă, dar și pentru noi care suntem aici în mediul ăsta. Încerc să închei din punctul meu de vedere <laughs> discuția pe seara asta din partea mea cu privire la influența noastră după căsătorie. Mă gândesc că Totul se rezumă la cam cât încredere avem noi în copiii noștri și cât de maturi considerăm noi că i-am format până la vârsta în care au ajuns să plece în propria lor familie. Dacă mă uit în familia mea, părinții mei nu și-au pus niciodată problema. Mă, să căsătorești, pleacă, vai, săraca. Nu, pentru că au știut că mă au să muncesc, m-au făcut o școală, una, alta, a zis, mă, te descurci, sigur, nu o să mor de foame... Dacă te dai cu capul de sus, vezi jos, o iei de la capăt, nu au problem. Nu au striga la mine, nu au sunat din 5 în 5 minute, vezi dacă mai ai bani, hai să-ți dau, nu știu ce. Au știut cum au format părerea mea. Mă gândesc că asta e explicația. Mă gândesc la fel și față de copiii mei. Dacă atunci când au greșit, când au fost copii, am știut să-l învăț, nu nimic, Iau de la capăt. E de, son, de o 2000 de ori o greșit până a făcut becul sau cine l-a fi făcut. Și-a luat -o de la capăt. care e problema? Crezi că nu a avut costuri? Crezi că nu a avut consecință? Important e să mergi înainte. Greșești. Greșeli mici, mari, important e să-ți urmezi viața. Acum nu mă refer la a merge destrăbolat în lume sau așa. Mă gândesc ca și om matur în familia pe care și-o și formează. Dacă ei să ne gândim la alegerea lor să le leagă pe Dumnezeu și să-și formeze o familie creștină, asta este strict punctul lor de vedere și stric credința lor cu Dumnezeu. Până acolo am putut să influențez, dar... De acolo încolo chiar numai rugăciune. Dacă... mă rugăciunele mei pot ține pe, pe drum și mai departe. Și ca o, un gând la care eu mă gândesc foarte des cu copiii mei, este să se le dau încă de pe acum posibilitatea să guste ce înseamnă să greșești. Adică, păi, ai greșit, pac, pac, pac, nu. Nu, adică și noi greșim și mult la mine. Dacă părinții mei a reacționat față de mine când greșesc, într-un anume fel să, eu știu, mă, iei la ture sau nu știu, ce, nu știu ce a rezolva, Eu oricum prost am făcut-o. Dar încurajarea și să stai alături și să-i arăți varianta care o are, să se ridice, să meargă mai departe, e totul diferită mă gândesc ce proste am făcut, că am făcut împrumut în bancă, e drept, mi-au zis de două ori, păi nu vă băgați în bancă. Și acum, da, am făcut prost eu încerca să mă ajute, acum încerc și eu să ies cu capul de acolo, o ieși, nu o ieși, nu știu, dar asta e, Supor consecințe să înainte, nu m-am dus la șina trenului. Da, Dani? Uh, când eram micuț, aproape în fiecare seară, uh, tatăl meu avea obiceiul să îmi citească, ne așezam amândoi pe genunchi și îmi, îmi citea din uh, proverbe, capitolul 3, dacă mi-aduc bine aminte, Fiule, nu uita niciuna din învățăturile mele, le, -le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Mi-l mi citea așa de des pas, pasajul respectiv, că micul fiind, mi s-a tipărit în minte, exact. Și până la urmă, dacă... Uh, important e cu ce rămânem de la părinții noștri. Eu am rămas de la părinții mei cu faptul că este un Dumnezeu sus în ceruri care ne-a creat, care îl trimis pe Fiul Său să-și dea viața pentru noi și care vrea să ne mântuiască și ne vrea cu, pentru El cu gelozie. Uh, cred că asta este chestiunea cu care am rămas cel mai și cel mai mult de la ei, sădit adânc, de, de cea mai mare importanță, faptul că trebuie să fiu împăcat cu Dumnezeu. Și până nu m-am împăcat cu Dumnezeu n-am avut liniște niciodată dacă asta reușim să transmitem și să lăsăm copiilor noștri și ei își vor găsi la fel liniștea atunci când se vor întoarce la Dumnezeu sau îl vor alege pe Dumnezeu sau se vor lăsa găsiți de Dumnezeu atunci toate celelalte cred că se vor, se vor aranja armonios în cazul în care alegerile sunt făcute mai cu capul de pragul de sus sau cum ziceai și tu Ana mi-aduc aminte, am avut o discu discuție cu o dată și spunea că i-a spus fiului lui că ai uh, posibilitatea să alegi și Dumnezeu îți oferă posibilitatea să alegi indiferent de ce alegi, eu nu pot să fac decât să te urmăresc în rugăciune și o să te urmăresc în rugăciune până o să închid ochii. E un lucru care mi-a plăcut foarte mult. În procesul perfect. de modelare al nostru pe care îl, îl, îl facem copilor noștri să sfârșește, ne rămâne rugăciunea și da. mijlocirea înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Acum, pentru pentru noi ca și părinți, dintre toți cei care sunt de față, băiatul nostru are vârsta cea mai mare. Nu, nu rămâne decât să vă spun, o să ajungeți și voi la, la etapa respectivă. Cred că una dintre etapele cele mai dificile uh, pentru mine în viață este aceea de a înțelege că uh, copiii noștri cresc. Și obișnuiți fiind a le spune fă sau nu faia, uh, ai grijă acolo, ale le purtat de grijă tot timpul, uh, îți este foarte greu acum să lași un pic să aibă niște aripi, să lase să se lovească cu capul de, de un zid. Um, dacă stau să mă uit în... Uh, în Sfânta Scriptură, la relația pe care a avut-o Domnul Isus cu Tatălui, cu Dumnezeu, uh, îmi place eu o relație așa de așa de frumoasă. Domnul Isus l-a respectat foarte mult și îl respectă pe Dumnezeu. L-a privit ca și pe Tată, mergea și stătea mult de vorbă cu El prin intermediul rugăciunii și uh, prin acțiunile Lui, în acțiunile Lui, mai bine zis, se vede uh, comuniunea asta deosebită cu tată. Mi-aș dori ca și părinte să, să ajung la un astfel de uh, standard, să ajung să am o astfel de relație cu copiii mei în care ei să înțeleagă că într-adevăr suntem uh, lor cei mai de încredere la care pot să vină cu toate problemele. Bineînțeles că ești om de multe ori. Asta este o parte a procesului de învățare și a noastră ca și, ca și părinți. Cred că trebuie să terminăm cu... Uh, ideea asta acum că noi suntem părinți și putem să le dictăm copiilor da. noștri de toate. Numai că este un proces care se face destul de anevoios. Acum, cel puțin la mine, nu știu, poate, poate voi veți fi mai, mai bine cuvântați cu o anumită răbdare și înțelepciune. La mine e un proces care se, se face un pic mai lent, dar totuși mă bucur și din punctul ăsta de vedere mulțumesc lui Dumnezeu că măcar mi-a mi sădit în minte gândul ăsta și chiar dacă eșuez îmi vine tot timpul un verset din uh, Vechiul Testament, dacă nu mă înșel din Zaharia. Și acela mă motivează uh, de multe ori, nu numai în direcția asta, ci și în alte privințe din viață. Uh, cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Și o iau ca pe un început slab, mă, mă aplec, mă, mă scutur de praf, mă ridic și merg iarăși mai departe. Și când mă voi împiedica iarăși voi face același lucru, pentru că în, în procesul acesta de relație cu copiii noștri trebuie să fim conștienți că din lumea asta noi nu vom putea duce nimic dincolo, dar totuși ceva vom putea duce. Sufletele copiilor noștri. Dacă ei vor face o alegere bună, pe ei vom vedea în rai. În rest, nimic din lumea asta nu vom putea duce. Da. Este o... O temă foarte sensibilă și mai ales când intrăm în latura asta spirituală, dorințele fiecărui părinte sunt îndreptate spre a nu ta da copiii cu <coughs> capul de prag, spre a nu greși și spre a nu. Și din, din prea multă dorință, ne să spunea că e dificilă partea cu să lași totuși. L-a învățat să meargă totuși, acum ții mâinile de pe el. E dificilă partea asta, însă este o parte care trebuie făcută. Mă uitam recent la un documentar cu privire la niște... A, era vorba de niște mărațe sălbatice care își cloceau ouăle sus pe niște stânci și ciudat este că rățuștele erau foarte mici, nici măcar nu aveau urmă de pe le doar puf. Le împingeau cu ciocul și cădeau de pe stâncile alea până jos de azi că praf să fac sute de metri bune, tot, se de stâncă și încă de una, și încă de una, se duceau la vale, rața și lua zborul și le aștepta, știa deja, deja unde va ajunge. Și pur și simplu se ridicau și bine, poate exemplu e deplasat, însă un lucru este cert, copiii vor trebui să primească dreptul de a-și administra viața pe măsură ce se maturizează și acest drept nu putem să ne răzgândim după aia spunem, mă, na, na, na, vină încoace că tu încă n-ai învățat, hai să mai învăț o dată după ce au plecat și au luat zborul, este strict problema lui și Dumnezeu să ne ajute să influențăm caracterul lor, direcția lor de zbor, eventual antrenamentul lor pentru a zbura, acum, cât sunt în casă la noi. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile voastre, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune, sper să vă mai prind în formula asta și în alte emisiuni. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare, să ne binecuvinteze pe fiecare cu înțelepciunea de care avem nevoie ca să ne creștem copii și în același timp să ne binecuvinteze cu uh, copii ascultători și înțelepți uh, și care să le leagă pe Dumnezeu. O seară bună vă doresc, la revedere!